telah berfirman Allah azza wajalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa, wa innaka tu'aymanuhum min ba'di 'ahdihim wa ta'a wa ta'anu wa ta'anu fi dinikum faqatiluu aummatal kufar Faqatilu aimmat al kuffar innahum la aiman luhum la alhum yaufun. Alla tuqatilu kauman katu aimanhum wahammu bi ikrarin rasul. Wahum badaukum awalamar. Ataxshounhum. Falaahu ahaqat ataxshuhu inku tum muaminin. Jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa? Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya? Dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memulakan perang terhadap kamu. Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang beriman. Ahli, saudara-saudaraku yang dihormati. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala Mengingatkan kepada kita Akan kewajipan kita untuk memerangi Pemimpin-pemimpin orang-orang kafir ini Seperti firman Allah Faqatilu a'immatal kufru Perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu dan pemimpin itu maksudnya bukanlah sekadar siapa yang jadi pemimpin teragung atau pemimpin utama ataupun kalau di Malaysia Indonesia perdana menterinya tidak bukan tetapi maksudnya seperti mana disebut oleh qata dah seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf sebagai pemimpin-pemimpin orang kafir yang termasuk dalam ayat tersebut. Maksudnya kata qatadah bagi contoh. Dia kata antaranya Abu Jahal, Utbah, Syaiba, Umayyah bin Khalaf adalah antara pemimpin ini. Maksudnya pemimpin tu asal siapa saja yang dia itu ada pengaruh dalam masyarakat, dia itu menghancurkan, meremihkan kedudukan Islam dan mujahid, maka dia wajib dibunuh. Dia Islam, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Diremihkan jihad fi sabiillah Dia wajib dibunuh Bila mana pandangan dia ni Ada kesan pada masyarakat Kerukan dia ni Terpandang dalam masyarakat Sebab itu dalam hal ni Ibn Kasir menyatakan Dari ayat inilah Timbulnya fatwa Bahawa orang yang mencerca Rasulullah Atau mencerca dan menghina agama Islam dapat dibunuh Contohnya kalau kita pernah dengar tentang nama-nama seperti Salman Rushdie Atau di Malaysia seperti Kasim Ahmad Golongan-golongan Sister in Islam Ataupun mungkin Astora Jabat Orang Pertani malu dengan Astora Jabat Okey, Jabat ni apa? Jabat ni sebuah tempat di Pertani Di daerah Menara Bahasa Orang Islam ni menara Ditaikan jadi naratiwat Okey, di sekitar jabat Jabat ni apa? Kalau bahasa Melayu ni, tempat tu dipanggil jabat Tapi dalam bahasa Thai ni resap. Jadi, dia malu dengan Astora Jabat orang, orang Fatah ni jelas sangat akidah dia Bagi mereka pemimpin ke siapa ke Dia timbul saja perkataan atau perbuatan dia yang kufur kepada Allah mereka terus anggap kafir mereka ini jelas sangat akidah orang-orang qotani -orang darussalamin jangan permainkan akidah mereka okey jangan permainkan akidah mereka wallahu alam bisawab jadi dalam hal ni siapa saja tak kisah sama ada dia pm menteri-menteri Atau pemimpin-pemimpin agama pemimpin-pemimpin kerajaan yang jelas-jelas mencerca Islam, mencerca agama menjadi pemimpin yang memerangi kaum muslim kita wajib bunuh mereka jadi kalau secara secara hikmah dia kita nampak bila mana pemimpin ni dibunuh, maka orang-orang di bawah ni akan hilang sesuatu yang mereka boleh jadikan rujukan, jadilah mereka ni seolah-olah anak ayam yang kehilangan ibunya ini antara hikmah yang kita dapat lihat jadi kita Sebagai kaum mujahidin Kita boleh melakukan pembunuhan ke atas mereka semua ini Tapi Lakukan secara sistematik Wallahu'ala bisawah okay, Yang penting kamu ada kekuatan Laksanakan Jangan kamu cuma Oh nanti kita akan bunuh itu Kita akan bunuh ini Tapi tinggal merancang Perancangan itu pun ambil masa bertahun-tahun Tak payah Kalau macam itu tak payah Kita bergabung dengan mujahid Di Fatahani misalnya Dah ada kekuatan baru kita boleh Melakukan serangan terhadap yang lain-lain tu Sebab dalam hal ni duanya wajib Berjihad di Fatani pun wajib Memerangi pemimpin-pemimpin kafir Di Malaysia, Indonesia Dan mana-mana negara lain pun wajib Jadi tak ada masalah Mana satu kita nak mulakan dulu Tapi bila mana kita ni tak ada kekuatan Orang kita pun tak ramai Sebaiknya kita hijrah Bina kekuatan dulu di Fatani Sebagai contoh dan barulah nanti kita akan gerakkan mujahid-mujahid ini keluar untuk melaksanakan operasi-operasi atau amaliyah di tempat-tempat lain. Walaupun Allahumma bi'ssalam. Jadi kalau mereka-mereka ini melaksanakan sedemikian, kita wajib untuk membunuh mereka. Dan pembunuhan ini lebih awalah, lebih utama dimulakan terhadap pimpinan dulu. Contoh, kalau kita di Kota Ni Darussalam, kita mulakan dengan menyerang ketua-ketua tentera, ketua-ketua negara, Sami-Sami Buddha. Jangan anggap Sami Buddha ni sama macam rahib atau pendeta yang dilarang bunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keliru. Yang Nabi larang bunuh, kalau dia ni tak keluar daripada tempat ibadah mereka, duduk je kat dalam, tak buat apa-apa. Tapi kalau rahib, pendeta, padri, Sami, dia ni keluar je daripada kawasan mereka, malah mereka ini. Mengajak orang kepada agama mereka Mengumpul duit Untuk agama mereka Malah kalau mereka sampai ke peringkat Untuk memerangi kita Memberikan anjuran kepada orang-orang kafir Untuk menangi kaum muslimi Mereka ini wajib dibunuh Yang Nabi larang bunuh Kalau kita rujuk kepada hadis tersebut Ialah yang diam dalam Tempat-tempat ibadah mereka Maksudnya mereka sekadar duduk Dekat tempat-tempat ibadah mereka Tak keluar-keluar mereka tak peduli tentang hal manusia, mereka beribadah dengan ibadah mereka. Itu saja. Tapi yang kalau keluar saja, bergaul dengan masyarakat dan sebagainya, itu semua wajib kita bunuh. Ah ha, Kita jangan nak salah faham. Sebut suami tak boleh bunuh. Sebut padri tak boleh bunuh. Kepala otak dia. Tak faham Islam nak cakap pasal Islam. Hadis Nabi itu jelas. Jika kamu berjumpa dengan padri, apa, rahib-rahib yang... Pendeta-pendeta mereka yang berdiam dalam rumah-rumah ibadah mereka Ini ini yang tak boleh dibunuh Sebab mereka langsung tak terlibat dalam masyarakat Tak terlibat dalam jihad Tak terlibat dalam masyarakat Tak terlibat dalam Nak menaikkan semangat orang kafir menentang kaum muslimin Ah Ini tak perlu diusik Tapi kalau mereka ini Peduli tentang masyarakat kafir mereka ini Maksudnya mereka ini bukan sekadar dia peduli tentang diri dia tapi dia peduli tentang masyarakat dia ha, Ini wajib dibunuh Sebab dalam Kristian, ada pendeta-pendeta Dia cuma duduk dekat tempat-tempat Ibadah dia, ibadah saja ha, Ini je kita tak berusik Selagi dia tak memerangi kita Wallahu a'lam bisawab Sebab itu dalam hal ni, ingat Kita perlu memerangi Dan mulakan penyerangan terhadap Pemimpin-pemimpin Kufar ni dulu Sekiranya boleh dalam operasi kita tahu, membunuh orang-orang yang terhebat dalam angkatan kufar cukup memberikan kesan yang terlalu buruk kepada pemimpin mereka. Contohnya, baru-baru ini Mujahid di sekitar Sungai Golok berjaya buat satu operasi letupan sehingga ketua balai polis Sungai Golok sendiri cedera dalam letupan itu. Allahu Akbar nah, Ini bukan Satu berita yang baik Untuk bagi kaum kufar Tapi berita cukup baik Bagi kita Allahu Akbar Semoga Allah akan meletakkan Mujahid-mujahid yang Melaksanakan operasi itu Pada tempat yang sesuai Di syurga-syurga Allah Azza wa Jal Jadi akhir dalam hal ni Kita sambung lagi Dalam ayat 13 Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpahnya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Apakah kamu takut kepada mereka padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Jadi kalau dalam hal konteks Fatani Darussalam kaum Buddha ni yang mula menjajah kaum muslimin. Kafir Buddha, kafir Hindu Buddha ni yang mula menjajah kita. Jadi bukan salah untuk kita perangi mereka. Apa salahnya? Mereka yang mulakan perang dulu Mereka tak ikut perjanjian Mereka langgar janji mereka Malah mereka mengusir kita Sehingga kaum muslimin kehilangan Negara kehilangan maruah Kehilangan martabat kita Dan kalau di Malaysia, di Indonesia Dan di negara-negara lain Yang pemimpinnya mengaku muslim pula Mereka melanggar janji syahadah mereka Patutnya mereka ikrarkan syahadah itu Tapi mereka langgar sumpah syahadah itu Patutnya mereka tak sekutukan Allah dengan sesuatu Mereka sekutukan Allah dengan sesuatu Mereka berhukum dengan selain daripada hukum Allah Mereka mencipta hukum-hukum baru Malah lebih daripada itu Mereka merencanakan untuk mengusir Orang-orang yang mengikuti jalan rasul-rasul mereka Maksud mengusir ni apa? Sama ada dua. Yang pertama, mereka memang usir betullah. Kamu nak berjihad, berambus kamu dari sini. Ataupun, kamu nak berjihad, kami tangkap kamu. Nak tak nak, kita terpaksa tadi ya. Terpaksa hijrah lah kalau tak kena tangkap. Nah, itu maksud mengusir juga. Alam Mengusir ni maksudnya kalau kita tetap berada di situ, mereka tak mahu kita berada di situ dan kita sama ada akan dihalau keluar ataupun dimasukkan dalam penjara mereka. Nah, itu maksud diusir. Malah mereka yang memulakan Memerangi kita Tengok di dimemali Mereka yang memulakan membunuh Golongan da'i Tengok IC Berapa banyak Mujahid dan para da'i yang dipenjarakan Jadi kita bukannya golongan yang memulakan peperangan kita sebenarnya Yang diperangi terlebih dahulu Jadi salahkah kita untuk membalas Kekejaman mereka, kejahatan mereka kita cuma nak menegakkan agama Allah So itulah hal ni Kita jangan takut Kepada mereka Mentang-mentang mereka tu yang sekarang ini Menguasai kerajaan Mereka ini orang-orang kafir yang menguasai Fatani yang menguasai Mana-mana negara pun Jangan kita takut kepada mereka dalam situasi mereka lebih kuat ini, jangan takut kepada mereka. Sebab Allah lah yang berhak kita takuti. Kalau kita ni orang beriman, hanya Allah sahaja yang berhak kita takuti. Jangan takut pada mereka sampai kita tak nak bergerak. Wana bukan tak nak buat pengisian, kelas, tazkirah. Kami masih dipantau. Kami masih dipanggil. Takut! Kenapa mesti takut kalau kita beriman, kita ini bergerak? Itu sekadar nak buat kelas misian pun takut. Jangan cakap pasal jihad lagi. Macam mana? Bila kita ini dipantau, kita ini dipanggil, Okey, kalau kita ni mujahid, sebenarnya kita tak akan biarkan begitu Kita akan hijrah. Tapi katakanlah iman kita ni lemahlah sangat pun. Kita pun biarkan je hidup dalam pemantauan. Kita biar je. Kita pun tak bergerak. Itu cara ni? Eh? Kita kena faham. Allah bagi kita akal. Allah bagi kita kepintaran. Bila mana kita tak boleh jalan ni, kita ikut jalan lain. Maksudnya, bila musuh sekat satu jalan, kita guna jalan yang lain. Ubah strategi. Bukan hentikan perjuangan. Tak boleh buat pelas ramai-ramai. Kita jumpa Secara kecil-kecilan Buat-buat macam mengaji Quran 5 minit dia mengaji Lepas tu Buat pengisian macam biasa Bukan, Orang kan tahu pun Anjing-anjing tohuk tu SB ke polis ke apa Bukannya dia tu ada Telinga bionik yang dia boleh dengar Takut sangat Allah tu lebih hebat lagi pendengaran dia lebih hebat lagi penglihatan dia, tapi yang kita takutnya penglihatan manusia, pendengaran manusia teruskan berjalan. Yang terbaik, tapi yang ingatkan yang terbaik ialah kamu ini berangkat untuk berperang fi sabillallah. Bilamana kita ini dah mula dipantau-pantau, dah mula kita rasa ada musuh-musuh ni dah tahu dah apa yang kita nak gerakkan ni, hijrah. Bumi Fatani Darussalam terbuka untuk kita Hijrah ke Fatani Darussalam Berperang di dalamnya Dan bila mana nanti kita dah cukup kekuatan Kita boleh Kita boleh Untuk Menggerakkan jihad ini keluar daripada Fatani Darussalam Itu bukan satu masalah Sehingga satu demi satu Negara yang kufar ini Akan dapat kita taklukkan di bawah Pemerintahan Islam Jangan sampai nanti kita ini jadi seperti mana firman Allah dalam ayat ke-97 surah An-Nisa A'udzubillahimmanasyaitanirajim Innal-lazina tawaffahumul malaiikatu zalimi anfusihim Qalu fima kuntum Qalu kunna mustara'afina fil-ad Qalu ألم تكن أرض الله واسعة أنفتها جرو فيها فأولئك مأواهم جهنم وساتمصيره Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka pada malaikat bertanya, Bagaimanakah keadaan kamu ini? Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang tertindas di bumi. Para malaikat bertanya, Bukankah bumi Allah itu luas Sehingga kamu dapat hijrah Berpindah-pindah di bumi itu Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali Wahai orang-orang yang beriman Allah dah bagi syariat hijrah kepada kita Nabi dah tunjuk Bila mana Islam tu dah mula ditekan Kita ni dah tak boleh nak pergi ke mana-mana Tak boleh nak bergerak Nanti musuh akan nak membunuh kita Menyeksa kita, menangkap kita Kita kena hijrah Itu Nabi dah tunjuk Ini bila mana kita ini menzalimi diri kita sendiri Dengan cara apa? Meninggalkan jihad Bila kita tinggalkan jihad Kita ini menzalimi diri kita sendiri Kan tadi kan kita dah dengar tentang Abu Ayyub Al-Ansari Bila mana Bila mana Abu Ayyub Al-Ansari Mendengar Dalam satu peperangan Abu Ayyub Al-Ansari ni seorang sahabat Waktu tu Nabi SAW dah wafat Dalam satu peperangan didengar. Ada seorang mujahid ni okay, yang menceburkan diri dia dalam pasukan musuh sampai mujahid ni berada dalam keadaan yang penuh bahaya. Jadi orang-orang yang turut sama berjihad. Yang bukan daripada sebab waktu ada sahabat dan ada yang bukan sahabat. Jadi, jadi yang bukan sahabat ni cakap, dia itu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Mereka pun lantas membaca surah Al-Baqarah ayat 1, 9, 5. Firman Allah, a'uzubillah minasyaitanirajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلق، وأحسنوا إن الله يهيب للمحسنين. Dan infak kalah harta mu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangan kamu sendiri dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Okay, jadi digunakan ayat ni jangan kamu jatuhkan diri dalam kebinasaan dengan Situasi di mana seorang Mujahid ni dengan penuh berani menceburkan diri dalam ke, dalam kebinasaan. Dia, dia bawa pedang, dia bawa senjata dengan penuh berani dia menceburkan diri dalam, dalam pasukan musuh yang banyak. Misalnya, golongan-golongan yang melakukan amadiyah istishhadiah, Yang buat operasi-operasi, letupan dan dia sendiri menjadi orang-orang yang turut terkorban punoh berani mereka ini tapi ini bukan meletakkan diri dalam kebinasaan. Abu Ayub Al-Ansari yang ketika itu ada kat situ dia kata kamu jangan gunakan ayat tu. Ayat tu tentang kami, orang-orang Ansar. Ketika dia sini Abu Ayub Al-Ansari kata waktu itu kami tengok Islam dah menang. Nabi dah menang. Jadi kami kata oh kita berhenti perang, kita kembali kan uh, memantapkan ekonomi kita kembali untuk apa, memajukan perniagaan kita Maka Nabi dengar Nabi kata Kamu bohong Kita akan ada yang berperang Nabi kata perang tak pernah berhenti Kita akan ada golongan yang akan berperang Untuk menegakkan agama Allah okay? Jadi ayat itu tentang Orang yang berhenti perang Tak mau berperang Meninggalkan perang Dan menguruskan hartanya Menguruskan perniagaannya ha, Ayat itu tentang ini itu maksudnya menjatuhkan diri dalam kezaliman Menzalimi diri sendiri Iaitu sekadar menguruskan harta Tak mau berjihad Dengan harta dan nyawanya di jalan Allah Menguruskan perniagaan Kehidupan tak mau berjihad Di jalan Allah Itu maksudnya Jadi itu maksud menzalimi diri sendiri dalam ayat ini Iaitu dalam surah An-Nisa Ayat 97 Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat Dalam keadaan Menzalimi diri mereka sendiri Allah suruh kita laksanakan ibadah-ibadahnya. Solat, puasa, zakat, haji, itu juga ibadah ada lagi. Hukum hudud, jihad, itu kan semua ibadah. Tapi mereka cuma boleh buat sesuatu yang hanya digemari atau disukai atau dibenarkan oleh pemerintah. Mereka yang murtad daripada din ataupun yang kafir daripada din, yang kufur kepada Allah ibadah-ibadah yang dilarang oleh pemerintah, tak disukai pemerintah, tak digemari oleh pemerintah yang murtad ataupun yang kafir dia mereka tak buat. Contohnya hukum hudud, hukum jihad. Lalu mereka pun tak takpelah, nantilah kita buat tak takpelah. Bila kita dah mampu kita buat, itu kejawapan kita. Lalu bila kita mati dalam keadaan kita tak pernah berjihad, tak pernah melaksanakan hukum hudud. Contohnya lah, contoh lah kita ambil sekarang itu kita akan dimatikan dalam keadaan dalam keadaan menganai diri sendiri menzalimi diri sendiri sebab kita tak laksanakan lalu malaikat bertanya kenapa kenapa kamu ini dalam keadaan begini yang ini dalam keadaan dimatikan, diwafatkan dalam keadaan menzalimi diri sendiri dia cakap kami ini tertindas nak buat macam mana dah pemimpin kami murtad, pemimpin kami kafir nanti kalau kami buat hudud sikit, buat jihad sikit kena tangkaplah itulah inilah kami kumpul-kumpul sikit nak cakap pasal jihad... Kena pantau lah... Kena panggil lah... Lalu apa kata malaikat... Bukankah bumi Allah itu luas... Sehingga kamu boleh hijrah... Di bumi itu... Bumi Allah ni luas jangan... Bumi Allah ni luas jangan... Kau pandang Malaysia je... Siapa yang ketetapkan kamu... Orang Malaysia kamu... Orang Indonesia kamu... Orang Thailand... Itu orang tapi... Kalau di Asia Tenggara ni... Yang dibuat oleh perjanjian... Inggris Belanda Mereka memisahkan Indonesia bawah pengaruh Belanda, Malaysia dan sebagainya Di bawah pengaruh Inggris. Mereka wujudkan ini Indonesia Ini Malaysia Mereka buat kita ni bersempadan, berpuak-puak Sedangkan kita ni satu Kaum muslimin Semuanya bumi kita Tak kisah kita mati di mana Tak kisah kita berperang di mana Berjihad di mana Bumi Allah itu luas. Hijrah lah padanya kalau sini lah tak boleh hijrah. Fisabilillah. Tak kemudian Allah kata maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dah mereka tak mau hijrah, biar aje diri mereka tak apalah tak berjihad, tak apalah tak laksanakan hukum hudud. Kita mujahidin berjihad fisabilillah insya-Allah. Kita laksanakan hukum hudud. Tak ada masalah. Tak boleh kat sini, kita pergi ke tempat lain. Kita tetap akan laksanakan mana tempat yang boleh kita buat, kita buat. Contoh kat Malaysia susah. Okay? Orang ni kat situ, orang ni kat situ. Kita tak kenal siapa menjahit. Siapa yang ada keinginan yang sama. Kita susah nak berkumpul. Kekuatan kita berpecah. Nak dapatkan senjata semua susah. Nak buat operasi pun tak semudah mana kita berkumpul kita berkumpul di satu tempat di Pulau Tanah Diarussalam sebagai contoh berjihad masing-masing di sana dekat sana ramai yang macam kita nak cari dah kita ada kekuatan kita sebar luaskan jihad fisabilillah ini sehingga belahan timur ini dapat ditaklukkan dengan Islam wallahu a'lam bis ingat kita jangan takut pada, ma pada manusia takut hanya pada Allah. Ingat betul-betul tentang ayat ini. Jika kita takut juga pada manusia, takut pada pemerintahan dia takut kepada dia punya panggilan apa dia panggil itu ini. Itu maksud kita belum beriman. Saya ingat satu lagi, sifat orang beriman apa? Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iyaskafuukum yakunu lakum aada aw yabsutu ilaykum aydihim wa alsinatahum bis-su'i wa waddu Jika mereka menangkap kamu nescaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kamu lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepada kamu untuk menyakiti kamu dan mereka ingin agar kamu kembali kafir Anak ulang jika mereka menangkap kamu nescaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kamu Lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepada kamu Untuk menyakiti kamu Dan mereka ingin agar kamu kembali kafir Jika orang murtahidin atau orang kafir ini menangkap kita Mereka benar-benar akan jadi musuh pada kita Maksudnya Walaupun mereka buat baik pun Kita layan kita dengan baik Ke macam mana ke Mereka tetap musuh kita Mereka tetap musuh kita Ini kita kena ingat Dan sedar tak sedar Nanti sedar tak sedar Mereka lepaskan lidah mereka mereka lepaskan tangan mereka untuk apa untuk menyakiti mereka tak kisahlah kita sedar tak sedar perkara ini dan mereka nak agar kita ni kembali kafir kadang-kadang mereka guna cara yang halus kadang-kadang mereka guna cara kasar tak kisahlah lah wallahu alam sebab itu dalam hal ni jangan kita menyerah diri pada musuh tak apalah kena panggil pun kena panggillah tak pula dia si OSAS kita bukan buat apa pun bukannya kita pernah buat apa, apa pun tak apa inilah masalahnya cuma nak duduk-duduk dengar ayat-ayat jihad, cakap pasal jihad tapi tak mau berjihad. Bodoh. Konon takut dengan azab Allah. Konon takut dengan azab Allah, tapi kita tak pernah takut pun dengan azab Allah. Illa tanfir yu'athibukum 'adzaban alima. Jika kamu tak berangkat kamu akan diazab dengan azab yang pedih. Tapi tak takut. Kita buat-buat bodoh. Maaf anak asal Tapi kadang-kadang hati kita ni Syakap seribu kali pun Tetap macam tu juga Ibadah-ibadah lain nak kita Hebat-hebatkan Nak kita buat sebaik mungkin Jihad kita tinggalkan Baik ibadahlah kamu Sepuluh malam terakhir Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Terang-terang menyatakan Ribat sehari di jalan Allah lebih aku sukai daripada solat di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad itu di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad beribad fi sabilillah yakni bersiap siaga untuk berjihad ni lebih hebat daripada beribadah solat di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad lagi tu yang ibadah pada malam tu lebih hebat daripada seribu bulan bayangkan tapi kita bodoh. Dah diancam azab pun, Allah kata nak masukkan dalam neraka pun, kita tetap tak mahu berjihad. Lebih cinta dengan dunia. Sebab dengan dunia. Dengan anak, dengan isteri. Bayar hutang itu ini. Lupakan Allah. Lupakan orang beriman. Itukah sifat orang beriman. Tak payah cakap lah pasal Islam tunggu saja Allah mengazab kamu. Anak tak main-main. Anak cakap ni sebab anak sayang pada antum. Anak-anak antum jangan sampai diazab oleh Allah. Tapi kenapa hati antum tak pernah nak hidup nak memahami akan hal ini? Lebih cinta pada dunia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam bis-awab.